אני רוצה לאחל באמת ערב טוב לכולם כי אנחנו uh, מתחילים את השיעור ה-27 האמינו או לא במגילת ישעיהו uh, כמו שאתם יודעים יש עוד uh, הרבה מאוד פרקים שאנחנו צריכים להספיק אבל השנה רק התחילה ספר ישעיהו הנביא שיעור 27 פרק 26 uh, לפני שאנחנו נתחיל את השיעור, אני רוצה להזמין את כולם בעזרת השם לבוא ולהתפלל ביחד. בואו נתפלל. אבינו בשמיים, אנחנו רוצים להודות לך הערב הזה של יום רביעי בשבוע על ההזדמנות שאנחנו יכולים להיות ביחד, ללמוד מדברך ולפתוח את מגילת ישעיהו הבא פתח וחלון לתוכנית הישועה שלך. אנחנו מודים לך אבא על הזמן הזה, הכל כך יקר לכל אחד מאיתנו. אנחנו מבקשים שכל מה שאנחנו נלמד היום, יהיה לו כוח פעיל בחיים שלנו, כדי שזה באמת יגיע לברכה שלך שאתה אמרת לאברהם, כי בזרעך יתברכו כל משפחות האדמה. אנחנו מודים לך על המשפחות שלנו, אנחנו מבקשים שתברך כל אחד ואחד מהם, את אלו שחולים, את אלו שסובלים. את אלו שרחוקים מאיתנו הם כל הזמן בידיים שלך, אבינו שבשמיים. ואנחנו מודים לך שאתה שומר עליהם ודואג לכך שיום אחד אנחנו ניפגש. תברך אותנו ברוח הקודש הערב הזה, שכל מה שנאמר וכל מה שנעשה יהיה בהתאם למילים, למילים שלך ולמחשבות שלך. אנחנו מבקשים הגנה מלאה מההתקפות של האויב. אנחנו יודעים, אבא, שאתה שומר עלינו. ועוד אל התפילות שלנו, כי אנחנו מתפללים בשם של ישוע המשיח ולמען התפארת שלך, אמן ואמן. <קורא> <קורא> <קורא> <קורא> okay. אז אנחנו הערב, כמו שאמרנו, מתחילים את הפרק, <קורא> <קורא> הפרק ה-26, פרק הו בספר ישעיהו הנביא, השיעור ה-27. הפרק הנוכחי שלנו היום הוא המשך ישיר. אתם יודעים שבעצם את התנ״ך לא כתבו לפי פרקים? כתבו את זה ללא הפסקה, חוץ מספרים כמובן, אבל לא היו פרקים, גם לא היו פסוקים. <laughs> אז כל הפסיקים והפסוקים והפרקים זה משהו שהתווסף יותר מאוחר, וזה לא פלא שהפרק הנוכחי הוא כמובן המשך ישיר לפרק הקודם. מהפסוקים האחרונים שלו אנחנו יכולים באמת להמשיך מהפרק הזה שממשיך לעסוק ערב טוב מריה, מה שלומך? בסדר? שמעתי שהיום יש לך יום הולדת תגיד לה ברוסית מזל טוב איך הוא ידע? מה היא שואלת? איך ידעתי? אני הפסטור של הקהילה ויש לי דרכים לדעת כל מיני דברים אז אנחנו מאחלים לך הרבה הרבה הצלחה ואנחנו שמחים שאת נמצאת פה איתנו ושאלוהים יברך אותך ושתמיד תבואי לשיעורים ללמוד על מגילת ישעיהו ועל הדרך של אלוהים אז הרבה בריאות וכוח וסבלנות ושמחת חיים וכל דבר טוב מהלב של כולנו אמן? אמן ואמן תודה. בבקשה. אז כמו שאמרנו, שהפסוקים האחרונים בפרק שעבר הם בעצם נותנים לנו את התוכן לפרק הזה שנלמד היום, שממשיך לעסוק בישועת אלוהים למי שיבחר, יסמוך ויבטח בו. הפרק שנלמד היום ממשיך לתת לנו מידע חשוב לגבי החיים הרוחניים שלנו. אלו החיים החשובים ביותר, מכיוון שהחיים החומריים, יש להם את היתרונות, אבל הם לא מועילים לנצח. זאת אומרת, מה שאנחנו לוקחים מכאן זה רק את החיים הרוחניים שלנו, את היחסים שיש לנו עם אלוהים. החיים הרוחניים שלנו לא מתייחסים רק לאיך אנחנו מרגישים בבוקר כשאנחנו קמים, אלא לתוכנית הישועה של אלוהים. תאמינו או לא, כל אחד מכם יש לו תפקיד חשוב בתוכנית הזאת. אתם מאמינים בכך? אם אתם באמת מאמינים בכך, סימן שיש לכם גם רצון לעסוק בזה. הפרק הזה מתחיל בפסוק מאוד מעודד לגבי העם של אלוהים. לגבי העתיד שמצפה למי שישמור אמונים המילה הזאת מאוד חשובה לשמור אמונים לאלוהים אל הוא ייכנס בשערים שמובילים לישועה ביום ההוא בפסוק אחד כתוב ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה עיר עוז לנו ישועה ישית חומות וחל פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים מי נכנס בשערים? מי ששומר אמונים, נכון? זה מאוד מאוד חשוב. הכרטיס כניסה למקום המדהים ביותר שאדם יכול להיות בו, בעצם לאדם שהוא שומר אמונים. Okay. מה זה נקרא לשמור אמונים? לשמור אמונים זה לעשות כל דבר בחיים בהתאם למה שאלוהים קבע. Okay. זה נקרא באמונה, אבל לשמור אמונים זה לא אותו דבר. לא, לשמור אמונים זה להיות נאמן. זאת אומרת, להיות נאמן לזה ש... שהוא האדון שלך בעצם. לשמור לו אמונים זה להיות נאמן לו, אוקיי? להיות נאמן לאדון. ובעצם זה נקרא לעשות כל דבר בחיים בהתאם למה שהוא קבע. בתהילים 118 אנחנו קוראים, דוד מתפלל, תשימו לב, ששערי הצדק ייפתחו לפניו. זאת התפילה גם של הנביא ישעיהו. אתם יודעים מה? הוא פונה עכשיו בשיעור הזה לכל אחד מאיתנו ואומר, פיתחו לי שערי צדק אבוא בם אודיה. זה השער לה' צדיקים יבואו בו. אודיך כי עניתני ותהי לי לישועה. אני, אני כבר אמרתי את זה פעמים רבות. זה שיר אודיה יפה. זה שיר מאוד יפה, כן. פיתחו לי שערי צדק. אתם שמים לב שהמוטיב של הישועה קיים מאוד מאוד חזק גם בתהילים וגם בישעיהו. המוטיב הזה הוא בעצם הסיפור של אלוהים, החלק שהוא רוצה לתת למי שיהיה נאמן אליו, החלק של הישועה. והוא פונה בשיעור הזה לכל אחד מאיתנו. בהתגלות פרק 22, הפסוקים האחרונים בכתובים. מתארים גם הם את המראה האחרון של הישועה. אשריה שומרים את מצוותיו והיה להם רישיון לאכול מעץ החיים ולבוא העירה דרך שעריה. Okay? להיכנס דרך השערים. הצדיקים ששמרו את מצוות אלוהים ואת uh, נאמנותם אליו, uh, למשיח, לישועה, להם נפתחת הדרך לעץ החיים. השער נפתח והם יכולים לגשת לעץ החיים. הגישה לעץ החיים, מתי היא נמנע? כש... נמנעה? כשאחרי החטא, נכון? הגישה לעץ החיים נחסמה על ידי אלוהים, ואדם לא יכול יותר להגיע אליו. וכאן אנחנו רואים בעצם כניסה מחדש. עץ החיים נמצא היכן שאלוהים נמצא. במקום שאלוהים נמצא שם, עץ החיים נמצא. האם שמיעת הפסוקים הללו באמת נוטעת בכם ביטחון באלוהים? האם יש לכם שלום בלב? האם אתם סומכים על אלוהים מכל הלב? אנחנו קוראים בפסוק שלוש יצר סמוך תיצור שלום שלום, כי בך בטוח המילה יצר, המילה הזאת, כמו שאתם בטח יודעים, ואנחנו למדנו אותה לא פעם אחת המילה יצר מתארת פעילות רוחנית שמתרחשת בנפש האדם משהו שקורה בנפשו של אדם שמשפיע על ההחלטות שלו ומן הסתם גם על העתיד שלו, נכון? הנביא חבקוק לדוגמה מדבר על זה בדיוק ושואל מה מועיל פסל לזה שיצר אותו. ערב טוב לך, בבקשה, אנא יקרה, הגיעה בדיוק עכשיו כל הפקקים לא עזרו, הפקקים לא הצליחו לעצור לה, אותך. No. No. חקוק 2, פרק 2, פסוק 18, הנביא חקוק שואל, מה הועיל פסל כבשלו יצרו? מסכה ומורה שקר, כי בטח יוצר יצרו עליו. לעשות אלילים אילמים. הנביא הזה מדבר ושואל מה מועיל הפסל לזה שיצר אותו. הוא אומר שמי שיצר את הפסל הזה, בטח הוא בטח בעצם ביצר, היצר הזה שאומר שאני צריך לבטוח באלילים. כי כל דבר שאנחנו בעצם עושים זה מתחיל ביצר, משהו שאנחנו רוצים שיהיה לנו. אתם יודעים שגם עובדי אלילים הם בני אדם. <אז> ובני אדם הם נולדו עם יצרים. וכל בן אדם רוצה שיהיה לו טוב, אין אנשים שנולדים והם רוצים שיהיה להם רע ויש להם יצר, הם רוצים שמשהו טוב יקרה בחיים שלהם והם פונים לאלילים, חלקם הדתיים הם לא חיים סתם יצר הרע, נכון אנחנו מכירים את המושג בעברית שנקרא סמוך ובטוח, mm -hmm. שמעתם עליו נכון? סמוך ובטוח זה אדם שמשוכנע, שהוא לא מטיל ספק, mm -hmm. שממש הוא בכל ליבו עולה, מבין ומקבל, הוא סמוך ובטוח, mm -hmm. לכן אנחנו קוראים בפסוק שלוש יצר סמוך תיצור שלום, mm -hmm. זה לא סתם אה, משהו שאנחנו אה, חושבים שיקרה או מנחשים, אנחנו mm -hmm. ממש בטוחים אנחנו סמוכים ובטוחים שבעצם היצר הזה שסומך על אלוהים יביא לנו מה? יביא לנו שלום. יביא לנו שלום. והשלום הזה יהיה באלוהים, כי רק באלוהים בטוח להיות. לעומת האלילים שאפילו יכולים לעזור לבן אדם מבחינה פסיכולוגית, נכון? הביטחון בהם לא נמשך לתמיד. הביטחון באלוהים הוא לנצח, אנחנו קוראים עוד שיר אחד, אסתר. ביטחו בה' עדי עד כי ביה ה' צור עולמים. הביטחון באלוהים הוא לנצח כי הנצח בעצמו הוא באלוהים. זה מתאים לגלות את התוכניות של אלוהים בשבילנו, בשביל האדם. כל מה שקורה בחיים שלנו, כל התוכניות, כל מה שאנחנו משיגים, כל מה שאנחנו קונים ואוספים, וכל האהבות, וכל מה שיש לנו בכלל, ייגמר ברגע שנמות. זהו, זה הסוף לכל הדברים האלה. אבל הנצח נמצא באלוהים, ובעצם זה הדבר שהוא רוצה שיהיה לנו. הבשורות יכולות להיות מאוד מעניינות, התנ״ך יכול לתת סיפורים פנטסטיים, אבל זה לא העניין. העניין הוא בעצם מה אלוהים רוצה שיהיה לנו ביד לאחר שאנחנו נמות. כל מי שהלב שלו סמוך בעצם לא מפחד. בתהילים 112, פסוק שמונה. מאוד יפה איך דוד מתאר את זה. סמוך ליבו לא יירא עד אשר יראה בצריו. תהילים 112, פסוק שמונה. מי שסומך על אלוהים בכל ליבו, אין לו ממה לפחד. וזה לא דבר שקורה במקרה. כל אחד שבעצם סומך על אלוהים בסופו של דבר יראה את אלה שפוגעים בו אבל הם לא יצליחו לעשות את זה. ביום ההוא אנחנו קוראים מפסוק אחד יושר השיר הזה. בזמן הזה השיר מדבר על אלה שישירו, על אלה שיהיו חלק ממלכות העולמים. אלה שבוטחים באלוהים, אלה שהם שומרים אמונים לאלוהים אבל בפסוק חמש אנחנו קוראים על אלה שהם לא. הפרק הזה הוא כל כך יפה שהוא כמו קפסולה של תוכנית הישועה של אלוהים. מי שקורא את הפרק הזה היטב, אני לא יודע כמה פעמים בחיים שלכם קראתם את פרק כ"ו בישעיהו, אבל מי שקורא אותו ומתעמק באמת במה שכתוב רואה את תוכנית הישועה של אלוהים כקפסולה, כדבר שלם. אנחנו בפסוק חמש רואים את הצד השני את אלה שהם לא כי השח יושבי מרום קריה נשגבה ישפילנה ישפילה עד ארץ יגיענה עד עפר <אף> גם בפרקים הקודמים שלנו אנחנו נגענו בזה ישעיהו חוצה את המין האנושי לשתי קבוצות צדיקים ורשעים שחור ולבן השלום הוא שייך לצדיקים בפסוק שלוש <אף> <3, אף> מה שקראנו שהם בעצם בטוחים באלוהים הם השלום מובטח להם. לעומתם לרשעים לא יהיה שלום, הם יושפלו עד עפר. הנביא אומר את הדבר הזה פעמיים, תשימו לב, בישעיהו פרק 48 פסוק 22 כתוב אין שלום אמר אדוני לרשעים. אין דבר, <ש> דבר <montört> יותר ברור מזה, לרשעים אין שלום. אנחנו קראנו בפסוק שלוש יצר סמוך תיצור שלום, <ש> שלום כי בך בטוח רק הצדיקים באמת יש להם שלום, מדוע? מכיוון שהם נמצאים עם אלוהים, הם בחרו בו והם החליטו לחיות את החיים שלהם בהתאם לדרך שלו. למי אין שלום? לרשעים, ואלוהים אמר את זה פעמיים דרך הנביא ישעיהו. גם בפרק 57 הוא אומר, פסוק 21, הוא אומר אין שלום אמר אלוהי ישעיהו הוא אומר לרשעים. פעמיים את אותו דבר. אני, בעצם הנביא מדבר על שלום מסוג מסוים, על איזה שלום הוא מדבר. השלום הוא בעצם הביטחון באלוהים. אם אתם חוויתם, ואני מאמין שלפחות חלק מכם חוויתם איזושהי צרה גדולה בחיים, והיה לכם מין הרגשת רוגע כי אתם יודעים שאלוהים נמצא איתכם והוא יעבור איתכם כמו שדמיד כתב בתהילים 23, גם כי אלך בגי צל מוות לא ירא רע כי עתה עימדי. אם עברתם את זה, בעצם אתם מבינים את השלום הזה שאלוהים מדבר עליו. <אח> אין שלום אמר אדוני לרשעים. במקומות שבהם העניים אפילו לא יכולים להתקרב, פסוק שש, תרמסנה רגל רגלי עני פעמי דלים. תקראו את הפסוק הזה. כאן מדובר בעצם על הרגליים של אנשים שהם לא יכולים אפילו להתקרב למקומות האלה. איזה מקומות? של פסוק חמש. המקומות של פסוק חמש, אנשים שהם עניים לא יכולים להתקרב לשם באופן טבעי. אבל בפסוק שש, אחרי שאלוהים משפיל אותם עד עפר, אז הרגליים של העניים והצעדים שלהם ירמסו את המקום הזה. לאלו שאין להם שום דבר בעולם, הם ממשיכים לצעוד וללכת. הפואנטה זה לא שהם הולכים למקום הזה. הפואנטה היא פה, הנקודה היא שהם ממשיכים ללכת, הם ממשיכים לצעוד, הם ממשיכים להתקדם. יש תכלית לחיים שלהם, הם לא עומדים במקום, הם מתקדמים. והם הולכים, ואנחנו תכף נראה לאן. פסוק שבע. אורך לצדיק מישרים, ישר מעגל צדיק תפלס. הם ממשיכים לצרוד וללכת, לאן? מי פותח להם את הדרך? <אז> כמובן, זה אלוהים בעצמו, הוא מפלס, המילה הזאת לפלס, אתם יודעים מה זה המילה מאוד יפה בעברית, לפלס דרך זה לפתוח דרך, אוקיי? <אז> דרך שהיא חסומה, ואנחנו מפלסים את הדרך ויוצרים אותה. היא לא קיימת ואנחנו פותחים אותה. אלוהים מפלס את דרכם. הם הולכים בדרך הישר. אתם זוכרים שדיברנו על מעגלי הצדק של אלוהים, מי שהיה פה בדרשה הזאת. הם הולכים בדרך הישר במעגלי צדק של אלוהים, והוא פותח את הדרך לפניהם. עד כאן אנחנו רואים בעצם שהלשון של העברית היא לא פשוטה, אבל המשמעות במה שאנחנו קוראים, הנביא ישעיהו מדבר בלשון ברורה ושקופה. אין שלום לרשעים, ואת הדרך לצדיקים אלוהים מפלס. השאלה היא, זו שאלה טובה, כי זה גם יכול לקרוא גם לנו, מדוע לא כולם רואים זאת בבירור? אני בכוונה שמתי את המשקפי הראייה הזאת כדי להמחיש ש... במצבים מסוימים אנחנו יכולים לא לראות באמת את המציאות כפי שהיא. היום, אני זקוק למשקפיים כפי שאתם רואים, היום לפני שיצאתי מהבית ראיתי בתוך הטוסטר היה שם פיתה והנה הייתה לי שרופה כי הייתי בלי משקפיים. אז אמרתי טוב מישהו שכח את הפיתה בתנור? קורה. <קורא> אז רציתי להוציא אותה אבל כששמתי את היד על הפיתה, בסוף התברר לי שזו לא הייתה פיתה שרופה, זו הייתה את הפיצה. אבל זה התברר לי רק כשנגעתי למעלה, זה היה כזה, כל הירקות והכל. אז חשבתי בעיניים שלי, מה שאני ראיתי זה פיתה, אבל זה לא באמת היה ככה, זה היה פיצה. ואז לילך מאחורי אומר לי, אבא, מה אתה נוגע לי בפיצה שלי? בכל מקרה, אז... זה, אנחנו לא ממש תופסים את המציאות כפי שהיא באמת. למה לא כולם רואים את הפרק הזה בצורה ברורה? מה חסר להם? בדרך כלל הבעיה היא בראייה רוחנית. רוב תושבי המדינה שאנחנו חיים בה לא שומעים את המילים של ישעיהו, אלא את המידע על שלהם הם מקבלים, רובם בכל אופן, מהחדשות ומהעיתונות, את המידע לגבי החיים. אני רוצה לתת לכם דוגמה, ידיעה בעיתון ישראל היום, מה שהיהודים קראו בשבועיים האחרונים אני חושב, לפחות שבועיים, גורמת לשמחה כל כך גדולה לכל כך הרבה יהודים, הם קוראים את הידיעה הזאת ומאוד מאוד שמחים. מה הידיעה? אני, כאן זה כתוב באנגלית, אני אתרגם את זה לשפה יותר פשוטה האפיפיור, השפה העברית כמובן שתבינו, האפיפיור פרנצ'יסקוס הוא בעצם הוציא צו שאסור לבשר ליהודים על הישועה בישוע המשיח. נכון, הוא לא יפה. אז הוא הוציא מסמך חדש בחתימת ידו והוא פוסק שלא צריך יותר לבשר את ישוע המשיח ליהודים. מבחינת הקתולים היהדות מאמינה באל אחד וזה מספיק אוקיי, וזה אומר שהם לא ממש צריכים את ישוע כדי להיוושע. לכן האפיפיור קובע, כמובן בניגוד מוחלט לדבר אדוני, שהבשורה בישוע, בישוע המשיח, היא בעבור כולם. כמובן הוא קובע בניגוד מוחלט שזה בשביל כולם חוץ מאשר בשביל היהודים, נכון? זה הקביעה שלו. סליחה? כן, את לא צריכה לשכנע אותי, את זה אנחנו יודעים, אבל זה גבייה של האפיפיור, ובשביל היהודים בישראל זאת הייתה חדשה מאוד מאוד משמחת. אגב, זה עוד צעד אחד של האפיפיור הנוכחי, במגמה שהוא הולך בה מאז שהתחילה הכהונה שלו. הוא אומר בעצם במילים אחרות, בואו כולם נהיה חברים. אוקיי, בואו נהיה חברים של כולם. היום הוא הוציא, שכולם כל הדתות צריכות להיות ביחד, בבקשה, ודת תחת דת אחד, ומעניין איזה דת, דת זאת תהיה, בדיוק, אז הוא באמת אומר בוא נהיה פופולריים אבל על חשבון דבר אדוני, ישוע אומר אני הדרך האמת והחיים אין אף אחד שיכול להגיע אל האב חוץ מאשר דרכי, וחוץ מזה הוא גם אומר אני נשלחתי לצאן העובדות okay. של בית ישראל הוא אומר את זה, לא נשלחתי אלא אל הצאן העובדות לבית ישראל, ואפיפיור אומר שהצאן העובדות ילכו לאיבוד כל עוד נהיה חברים. אז מה אתם אומרים על זה? אבל אתם... ככה הוא פונה את המזרעאל, ככה הוא פונה, שהם אהבו אותו, נכון, יפה מאוד, אנחנו נראה בהמשך עוד קצת, אבל לפני זה, שימו לב רק כתבה קטנה שהייתה בישראל היום, של כתב מאוד פופולרי שקוראים לו ג'קי לוי, ג'קי לוי כתב, אני אקרא לכם עכשיו את מה שהוא כתב לפני פחות מחודש, זה הוא כתב את זה, הופיעה ידיעה קטנה שהגיעה מכיוון, אופס, איך הוא קורא לאפיפיור? הכס הקדוש, הכיסא הקדוש, ככה הוא קורא לאפיפיור, דרך אגב ככה קוראים לו בישראל, הכס הקדוש אשר בוותיקן, היהודים פסק האפיפיור, כמעט הוא צורח בשמחה, אפשר לקרוא את זה פה אינם חייבים עוד להתנצר כדי לגאול את נשמתם. אותו כס קדוש עצמו קבע כבר בעבר שאין לכנסייה שום טענות כלפי העם היהודי באשר לנסיבות שהובילו להוצאה להורג של ישו. היה נחמד לשמוע את זה אז, וזה אפילו הקל במקצת על המצפון. אבל האפיפיור הנוכחי לקח את זה צעד אחד ענק קדימה. מה הוא אומר? הפיקור הזה לקח את זה צעד ברק קדימה. יהודים לא צריכים להתנצל. כשזה בא במילותיה של הכנסייה, פירושו פחות או יותר שהנרטיב, זאת אומרת הציפור, הנרטיב הנוצרי, הוא בסך הכל עוד דרך אפשרית לממש את האמונה באל אחד. עוד דרך אחת. ושגם היהדות היא אופציה לא רעה בכלל. עכשיו אתם שמים לב שכפצו על זה, כפצו על זה בעיתונות ואנחנו וואו איזה אז אנחנו באמת לא צריכים את ישוע המשיח. אז אנחנו, האפיפיור בעצמו קובע. עכשיו, שימו לב שהאפיפיור נתפס בישראל כסמכות הגבוהה ביותר לדבר על הברית החדשה. הוא נתפס פה בישראל לא רק על הברית החדשה, אלא גם על ישוע המשיח. ולכן זה לא פלא שרבים ביהדות קפצו על הפסיקה שלו כמוצאי שלל רב. זאת אומרת, היהודים אומרים, אנחנו גם בכיוון הנכון, וגם אם זה לא עם ישוע, אנחנו עדיין בכיוון הנכון. גם בלי ישוע אפשר להגיע לשמיים. היהדות, כמו שג'קי לוי אומר, היא אופציה לא רעה בכלל, והוא שם את הקריקטורה הזאת שאתם רואים פה עכשיו. מה אנחנו רואים בקריקטורה? את הדרך לשמיים, נכון? לפני זה היה רק צלב, ומה אפיפיור עושה? הוא מביא גם את הסמל של היהדות כעוד דרך אפשרית להגיע לשמיים. <אח> הסמכות הגבוהה ביותר שנתפסת פה בישראל זה האפיפיור, והוא מאוד מאוד פופולרי היום יותר מתמיד, ותכף אני אראה לכם איזה תגובות היו <אח> לפסיקה שלו, לא רק פה בישראל, אלא ביהדות בעולם. Uh, גם בתחילת השבוע קראתי ידיעה בעיתון uh, על ביקור של האפיפיור בבית כנסת הגדול ברומא. אני רוצה להראות לכם סרטון קצר עכשיו. זה היה כמובן מתבקש, אוקיי? Uh, לאחר שההצהרה הגדולה הגיעה ליהודים. מה שנשאר עכשיו בשבילו זה לקבל את מחיאות הכפיים. אז uh, אני רוצה להראות לכם את הסרטון הזה. כאן אנחנו רואים את האפיפיור uh, נכנס לתוך בית הכנסת. שהבית כנסת הגדול ברומא, אתם יכולים לראות עד כמה הוא פופולרי, כולם באים ללחוץ לו את היד, מחייכים, משתחווים לפניו, אפשר לראות שהוא מאוד מאוד פופולרי ומאוד מקובל. אנחנו רואים פה, הוא גם אומר, אני אתארגן טיפה מה שהוא אומר, שאנחנו צריכים בעצם נזכור את הכאבים שעברו כל האנשים שסבלו בגלל אלימות ואלימות שנעשית בשם של דת שפוגעת באנשים. בקיצור, הוא רוצה לאחד את כולם ועכשיו הוא מדבר גם על השואה כמובן ומתחיל לדבר על הדמעות שהיו לאנשים בשואה ועל הסבל שהם עברו בשואה אני רוצה שתראו את התגובות של האנשים אליו תסתכלו, הוא לא לבוש בלבן, הוא נראה כמו מלאך עור או לא? ממש הוא נראה כמו איזה מישהו של סמל וה... אולי אחד לא חושב על השקל שהוא עושה. נכון מאוד. אז אף אחד לא רואה את זה גם בעיניים. האפיפיור רוצה להשיג דבר מאוד חשוב. היהודים לא באמת רואים בעיניים שלהם את מה שהוא מייצג. הם לא מכירים את הנבואות בדניאל על הארגון שהאפיפיור עומד בראשו. תשימו לב איך הם קמים על הרגליים, מוחאים לו כפיים ומסתכלים עליו כאילו הוא המושיע בעצמו. אנחנו רואים שהם עיוורים לחלוטין לכל מה שאנחנו יודעים. מה שהם רואים זה איש נחמד בלבן שמתנצל על כל הרעש שנגרמה ליהודים ומקבל מחיות כפיים סוערות על מה שהוא עושה. שהיהודים היום מאמינים לאפיפיור, הם בעצם, תשימו לב, עכשיו אני אגיד דברים שהם לא קלים, הם רוכשים לעצמם אדון חדש. <אז> אלוהים קובע שהישועה בישוע המשיח ואין שום שם אחר תחת השמיים שבו עליהם להיוושע. בעצם האמונה בדבר, בדבר אדוני, אוקיי? עם ישראל בוחר באדוני כבעל שלו, כאדון שלו. אבל כאשר בני אדם אה, בעצם בוחרים באפיפיור, הם בעצם בוחרים בו כאדון שלהם. הוא זה שמחליט, הם מקבלים את הסמכות שלו, והם מקבלים את ההחלטה שלו בשמחה. אתם שמים לב, הוא מחליט, נכון? זאת הייתה יוזמה שלו, הוא בא ואומר, רגע, אתם עכשיו בשקט, אני מתקרב אליכם, אני עושה צעד אליכם ואומר, אתם לא צריכים להאמין בישוע המשיח כדי להימשח. הצעד שהוא עשה כלפיה, כלפיהם, הם בשמחה קיבלו את ההחלטה שלו ואת הסמכות שלו. בעצם הוא הפך להיות באופן אה, רשמי האדון שלהם. והם מקבלים את הדרך שלו ואת ההחלטה שלו בשמחה. מה הוא יאזן? בדיוק. אדוני, אנחנו קוראים בפסוק 13, תשימו לב מה כתוב כאן, איזה נבואה על מה שראינו. אדוני אלוהינו, בעלונו אדונים זולתך, לבד בך נזכיר שמך. מתים בל יחיו, רפאים בל יקומו, לכן פקדת ותשמידם ותאבד כל זכר לאמו. אנחנו רואים בפסוקים האלה בעצם אדון חדש. כתוב, עם ישראל אומר, האדונים בעלו אותנו, אדונים בעלונו, זולתך. שימו לב, בירמיהו פרק 3, 13-14, אלוהים פונה לעם ישראל ואומר להם, אך דעי עוונך, תראי איזה עוון יש לך, איזה חטא יש לך, כי בה' אלוהיך פשעת, ותפזרי את דרכייך לזרים, תחת כל עץ רענן, ובקולי לא שמעתם, נאום ה'. פסוק 14, שוב ובנים שובבים, נאום ה', כי אנוכי בעלתי בכם. ולקחתי אתכם אחד מעיר ושניים ממשפחה והבאתי אתכם ציון. הנביר ירמיהו מזכיר לעם ישראל מי האלוהים שלהם, מי הבעל האמיתי שלהם. הוא מזכיר להם את החטא שהם פשעו בה' כאשר הם נתנו לזרים, או במילים אחרות לאלילים, את הכבוד שמגיע לאלוהים בלבד. הקריאה הזאת אז וגם היום לכל אדם, כולל עם ישראל, לחזור בתשובה. בפסוק חמש עשרה, שנקרא אותו עכשיו, אלוהים בפירוש מבטיח שהוא יקים רועים כלבבו, פסוק חמש עשרה, ירמיהו שלוש, פסוק חמש עשרה, ונתתי לכם רועים כליבי וראו אתכם, איך הם רואים אתכם, דעה והשכיל. זאת הדרך היחידה להיות שייכים לאלוהי ישראל. כמו אישה נשואה ששומרת אמונים לבעלה, כך אלוהים קורא לעם ישראל לשמור לו אמונים. כדי שהם יצליחו לעשות את זה, הוא מקים להם רועים כלבבו. מה זה אומר רועים כלבבו? בטח לא האפיפיור, נכון? הוא לא רועה כלבבו. החרדים גם הולכים איתנו. במה? החרדים. אנחנו מדברים על אלה שהולכים בעצם בדרך שאיננה דרך של אלוהים. הרועים בעצם נותנים לעם של אלוהים את מה שהעם צריך לקבל ממנו. הרועה מדריך את העם בדרך של אלוהים, ואיך הוא עושה את זה? דעה והשכל. זאת אומרת, במילים אחרות, שהעם יחיה לפי דעת אלוהים ולהשכיל, זאת אומרת להצליח להישאר איתו, <מח> לדעת את אלוהים ולהצליח להישאר עם אלוהים. <מח> זה מה שאנחנו, אגב, עושים פה היום. <מח> את הדרשה הזאת אתם לא תשמעו כמעט באף מקום. <מח> את צהלות השמחה שאנחנו כבר לא צריכים את ישוע אתם יכולים לשמוע בכל מקום. את הנזק העצום שהאפיפיור הזה עושה בכל פעם שהוא פותח את הפה שלו. אנשים <מח> שמחים וצוהלים ולא יודעים בעצם שהעתיד שלהם בסופו של דבר יהיה העתיד שמחכה לו. אנחנו עושים, מה שאנחנו עושים כאן היום בעצם ללמוד טוב טוב את הדרך שאלוהים רוצה לתת לנו. במקום לשמוע לאלוהים היום עם ישראל שמח שהוא מקבל דעת והשכל מאפיפיור שהוא הופך להיות אדון ובעל לישראל. איך זה קורה? העם בישראל מקבל את דבריו על הדרך לישועה. המשיח ישועה אומר אני הדרך האמת והחיים, והאפיפי אומר לא צריך לבשר ליהודים. זאת הדעת וההשכלה שהוא מנחיל לעם ישראל. לא צריך לבשר לכם את הישועה בישועה המשיח. בדיוק. כי הוא לא האדון שלו, יש לו אדון אחר. בירמיהו פרק שתיים. כן. פסוקים 11 עד 14 כתוב ההמיר גוי אלוהים והמה לא אלוהים ועמי המיר כבודו בלא יועיל אתם שמים לב מה הנביא אומר? הוא אומר הגויים שעובדי אלילים הם לא מחליפים את האלוהים שלהם לא מחליפים אותו והעם שלי מחליף את הכבוד של אלוהים במשהו שהוא לא מועיל ואז הוא אומר זה משהו כל כך יהודי להגיד שומו שמיים על זאת ושערו חרבו מאוד נאום אדוני שומו שמיים, מה זה שומו שמיים? זה במילים אחרות אוי ואבוי כי שתיים רעות עשה עמי בואו תשימו לב מה הוא אומר שתיים רעות עשה עמי אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות בארות נשברים אשר לא יכילו המים העבד ישראל עם יליד בית הוא מדוע היה לבז אלוהים שואל דרך הנביא ירמיהו, האם הגויים ממירים את האלוהים שלהם? לא. הם נאמנים להם והם בכלל אפילו לא אלוהים. לעומתם, עם ישראל החליף את הכבוד שקיבל מאלוהים למשהו שאינו מועיל. עם ישראל נאשם בשני פשעים. הם עזבו את אלוהים, שהוא מקור של המים החיים, והם הולכים לחצוב להם בורות נשברים שלא יכולים להחזיק את המים. פסוק חמש עשרה בישעיהו עשרים ושש כתוב יספת לגוי אדוני יספת לגוי נכבדת ריחקת כל קצווי ארץ בפסוק הזה אנחנו קוראים נבואה מדהימה על הזמן שבו תהיה הארץ מלאה בבני אדם עד הקצה שלה אלוהים מוסיף לעמים והארץ מלאה אותם המוסר של אלוהים מגיע אליהם תשימו לב בפסוק שש עשרה למרות המרחק הגדול, המוסר של אלוהים מגיע, וכשקשה להם ובצר להם בעצם, הם פונים לאלוהים. בפסוק 17 הנביא מדבר בשם העם וגם מודה. כן, מה רצית לומר? כן. את הסבב של ה... ואמרנו, טיפסנו אותו, התפללו. פסוק 16? כן, כתוב, איזה, איזה ספר שם, את קוראת? כן, 26, פסוק שם, 16? שם, אוקיי, שם, אז, שם. לא, אז בסדר, אז מה כתוב לך בתרגום? אה, אני... בעברית כתוב, אדוני בצר פקדוך, צקול לחש, מוסרך למו. והוא מדבר פה בפסוק 16 על אלה בפסוק 15, אוקיי? הפסוק 16 הוא המשך של פסוק 15, אוקיי? אלה הגויים בעצם, המחוקים. מה? ההמשך שפה, כן? אבל האלה שהיו אנשים שיצאו מהעולם אליו אבל מדובר פה על אלה מהעמים ההם, אוקיי יפה מאוד נכון, האלה שאלוהים ששמעו, נכון אלה שהגיעו אליו, שבעצם אלוהים הגיע אליהם עד קצה הארץ, אנחנו יודעים שזו נבואה שהתגשמה, היום זה באמת ככה, נכון זה באמת היום ככה, הרי אלוהים יסף לגויים, כמה מיליארדים יש היום בעולם, בתקופה ההיא היום רק אולי כמה מיליונים, אבל לא כמו שהיום מיליארדים שימו לב לפסוק שבע עשרה כמו הרע תקריב ללדת, תכיל, תזעק בחבליה כן היינו מפניך אדוני כאן העם של אלוהים מדבר הרינו חלנו כמו ילדנו רוח ישועות בל נעשה ארץ ובל יפלו יושבי תבל כמו אישה בהיריון העם של אלוהים עומד ללדת הוא חושב שאלוהים בעל אותו אבל ממי ההיריון הזה? <laughs> זמן של כאבים וצר עומדים לפני אה, אה, אלוהים עומדים בזמן הזה בכאבות, בכאבים רדיפות רדיפות, אוקיי mm -hmm. יכול להיות אה, אבל הם עומדים בעצם עם כאבים לפני אלוהים, נכון <מח> יכול להיות שבאמת עם כאב עומדים בכאבים ועומדים ללדת מה יצא בלידה הזאת? האם העם ילד משהו טוב? משהו בעל ערך לפני אלוהים? כמו הבורות נשברים שלא מועילים, גם פה לידת העם מולידה רוח. <קרוס> הם לא פועלים ישועות ולא מצילים את תושבי תבל מנפילה. אתם שמים לב, העם לא עושה את מה שהוא אמור לעשות. <קרוס> הוא מוליד רוח. <קרוס> מוליד רוח בעצם, <קרוס> ולא מצליח לפעול את הישועה של אלוהים. <קרוס> אנחנו ממשיכים לקרוא בפסוק 19. השלוש, שלושת הפסוקים האחרונים האלה בעצם, מתארים את קץ הזמן בו תתרחש תחיית המתים. בזמן הזה העם של אלוהים לא יהיה גלוי יותר על פני האדמה כדי לבשר את ישועת אלוהים. איפה אנחנו קוראים את זה? "יחיו מתיך נבלתי יקומון, הקיצו ורננו שוכני עפר, כי טל אורות טלחה וארץ רפאים תפיל". פסוק עשרים, "לך עמי" בזמן הזה לך עמי, בוא בחדריך, וסגור דלתיך בעדך, חווי כמעט רגע עד יעבור זעם. הפסוק הזה מתאר את הדבר הזה בדיוק. העם של אלוהים כבר לא יהיה גלוי על האדמה כדי לבשר את הישועה של אלוהים. העצה לעם אלוהים בזמן הזה היא להסתתר, כי אלוהים יוצא בפסוק 21, יוצא ממקומו כדי להעניש את תושבי תבל המורדים בו. הם מורדים בו והוא מעניש אותם על החטאים שלהם כי הנה אדוניי, פסוק 21, הפסוק האחרון הנה אדוניי יוצא ממקומו לפקוד עוון יושב הארץ עליו וגילתה הארץ את דמיה ולא תכסה עוד על הרוגיה וכל זה קורה בזמן שהעם של אלוהים מסתתר. העם של אלוהים אי אפשר לפגוע בו יותר. הוא לא מבשר יותר את הישועה בישוע המשיח, כי זה כבר מאוחר מדי. זה הזמן של תחיית המתים. אתם שמתם לב, הפרק הזה שלמדנו היום, פרק 26, הפרק הזה הוא מעין קפסולה שמראה בצורה כל כך יפה את התוכנית הישועה של אלוהים. מי שבאמת קורא את הפרק הזה בלב פתוח, אלוהים רוצה לומר לו דבר מאוד חשוב. זה לא משנה עד כמה פופולרי הבן אדם שבא ואומר לך איזה משהו שהוא אינו ממני. אתה יכול להסתכל עליו, הוא יכול להיות עם אלף צלמים מסביב ואלפים שמוחאים לו כפיים, אבל אם הדברים שהוא אמר אינם הדברים שישעיהו הנביא אומר, והדברים שלא מתאימים לתוכנית הישועה שלי, על מה אתה שמח? על מה השמחה? כי בעצם אתה תם את עצמך לאדון אחר. ואם גילית שמה שהאדון החדש שלך אומר לך אינו בהתאם למה שאני אומר, מיהו האדון שלך? אם זה לא אני, מי נשאר? כמובן, כי אין יותר אדונים, יש רק שניים, שני סמכויות בעולם כמו שאנחנו תמיד יודעים. אנחנו יודעים את זה. הנה אדוני יוצא ממקומו לפקוד עוון יושב הארץ עליו. <אז> מי לוקח את הפסוקים האלה ברצינות? <אז> אני לוקח אותם ברצינות בחיים שלי. <אז> אתם יודעים, <אז> אני חייב לחלוק איתכם דבר מאוד אישי. <אז> זה שעומד כאן עכשיו מולכם <אז> ומדבר איתכם. <אז> <אז> <אז> המילים האלה שאני אומר לכם, זה המילים האחרונות שהשטן רוצה שאנשים ישמעו. ההתקפות <אז> <אז> של האויב על אלה שהם מעיזים להגיד את הדברים האלה ולשים אותו ולהשפיל אותו עד עפר במקום לקבל את התהילה הוא מקבל בעצם את האמת בפנים. מתי הוא מקבל את האמת בפנים? כשאנחנו שמים אותו פנים מול פנים עם דבר אלוהים כשאנחנו יודעים את דבר אלוהים ואנחנו אומרים את דבר אלוהים, ואנשים שומעים את דבר אלוהים, זה הדבר האחרון שהוא רוצה. הוא לא רוצה שאנשים ישמעו, וכדי לעשות את זה, כדי שאנשים לא יגידו את מה שהוא בעצם לא רוצה שישמעו, הוא רוצה לפגוע באלה שאומרים את זה. ואני רוצה לבקש מכם באמת דבר מאוד חשוב, תתפללו בשבילי. אלוהים באמת, הנעליים שאני מכניס את הרגליים בתוכם הן יותר מדי גדולות בשבילי <laughs> ואני מתפלל שאלוהים ישלים את החסר בתוך הנעליים האלה <אח> הילד, ילד קטן שבעצם מדבר, אמנם בכוח, אבל כמובן בסמכות של אלוהים <אח> את האמת שלו, מדוע? מכיוון שכאן אנחנו מדברים בדיני נפשות ש... בין חיים למוות, בעניינים של חיים ומוות. אני לא סתם מדבר, אני לא רוצה לעניין את קהל השומעים בהרצאה מעניינת כדי שהם ילכו הביתה מרוצים, או לקבל מחיאות כפיים. מה שאנחנו אומרים אלה דברי אמת וחיים של אלוהים. מי שמעוניין לשמוע את הדברים האלה, אלה הם באמת החדשות שאנחנו צריכים לשמוע. כשאנחנו קוראים ולומדים את מגילת ישעיהו הנביא, אלוהים עושה הכל כדי שאנחנו נקבל את מלוא המידע <אח> כי לא יעשה אדוני דבר כי אם גלה את סודו לעבדיו הנביאים זה כתוב <אח> בעמוס, נכון? <אח> פרק שלוש פסוק שמונה <אח> ואנחנו קוראים את זה <אח> ויודעים שלאלוהים <אח> אין לו שום רצון להסתיר מאיתנו דבר <אח> דבר הוא רוצה שאנחנו נדע הכל <אח> והוא עושה את זה <אח> אפילו בפרק אחד <אח> אנחנו בישעיהו עשרים ושש <אח> אנחנו יכולים לגלות את התוכנית של אלוהים לכל אחד מאיתנו. בדיוק, זה מתאים היום. בדיוק. וזה מתאים למה שאנחנו מדברים, זה כל כך אקטואלי, למה שאנחנו מדברים היום. הפרק הזה מספר בצורה, האמת, מאוד דרמטית, את הקשר בין העם של אלוהים לתוכנית הישועה שלו. בפרק הזה אנחנו מצאנו את אלוהים פונה לעם שלו ומוכיח אותם על כך שהם עזבו אותו. כמה זה רלוונטי היום שאנחנו רואים מול העיניים שלנו את צורר המשיח מבקר בבית כנסת וכל היהודים מוחאים לו כפיים כי הוא הודיע להם שלא צריך את ישוע כדי להיוושע <אז> והם מוחאים לו כפיים <אז> ושמחים ומחבקים אותו <אז> כל מי שישמע את המסר הזה שאנחנו אה, סיפרנו היום, שדיברנו עליו <אז> צריך לפתוח את האוזניים ולהתפלל <אז> לאלוהי ישראל שיושיע אותו כי הפופולריות של העולם הזה היא בעצם מובילה בשביל הרחב לאבדון. השביל הצר הוא בשביל שישוע קבע. האמונה בו והדרך חיים שנמצאת אך ורק בישוע המשיח. <שיש> שינוי חיים לאדם. לרדת על הברכיים, להגיד אלוהים, אני לא רוצה לחיות בגוף של אדם חוטא שמחפש כבוד או מחפש ישועה קלה. אני רוצה את הרצון שלך בחיים שלי, אני רוצה שאתה תיקח את הלב שלי ותעשה בו כרצונך. אני רוצה ללכת אחריך, אני רוצה שדברך באמת יהיה נר לרגליים, אבל באמת. וכשאנחנו נעשה את זה, אני מבטיח לכם שכל הכיסאות בקהילה יהיו מלאים, וגם לא יהיה מקום לעבוד בחוץ. ועל אנחנו מתפללים, שאנשים יבינו באמת מה התפקיד שיש להם בעולם. ומה אה, אלוהים מתכנן בשביל החיים שלהם. שאלוהים יברך אותנו, השיעור ה-26 שלמדנו היום, בפרק, אה, סליחה, השיעור ה-27 בפרק 26, פרק כ"ו, אה, נותן לנו את האמת של אלוהים בכל אה, הקשר לישועה שלו. שאלוהים יברך אותנו, אני רוצה להזמין את כולם להתפלל, בואו נתפלל. אבינו מלכנו, כל הכבוד והתפארת רק לך. אתה אבא היחיד בעולם הזה שאנחנו רוצים לכוון את החיים שלנו אליו, כי החיים שלנו הם ביד שלך. התפילה שלנו הערב הזה, אבא, שהפרק הזה ששמענו היום, פרק כ"ו בישעיהו, יהיה כמו אבן דרך, יהיה כמו בעצם תחנה חשובה בחיים שלנו שאנחנו נעצור. ונלמד, וניישם, ונלך בדרך שאתה התווית לנו, שנהיה חלק מהעם שלך בסוף הזמן שיהיה איתך, ושאת הדרך שלנו, כמו שאתה הבטחת בישעיהו, אתה תפלס, שאנחנו נלך בדרך שלך, תברך אותנו ואת המשפחה שלנו, את כל אחד ואחד מהם, המשפחות שאנחנו כל כך אוהבים, תברך אותם, את החולים, את אלה שהם אינם מבינים עדיין. אנחנו מבקשים מנה שופעת ונדיבה מרוח הקודש לכל אחד מהם, כדי שהם יקבלו אותך. תברך את כל מי שנמצא איתנו אה, בקהילה, שהוא אינו נמצא היום פה. אה, תברך אבא את כולנו, שכל מה שאנחנו נעשה במחשבות וגם במעשים שלנו, יוביל אותנו למלכותך. אנחנו מבקשים את זה למען שמך, השם של ישוע המשיח, אמן. <clears> Thank <throat> you.